și în și pe pământ, El tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu, aducând din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, programul numărul 240. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul Noului Testament, respectiv Evanghelia după Matei, la capitolul 26, din care pentru început vom avea versetul 67. Înainte însă de a pătrunde în versetul acesta și a ne urma studiul pregătit pentru astăzi, vrem să ascultăm o mărturie a unuia dintre apologeții creștini de pe secolul al III-lea. Este vorba despre Minutius Felix, născut în Africa pe la începutul secolului al III-lea. El fusese un avocat și un orator distins la Roma. El a scris o apologie a creștinismului sub formă de dialog între doi prieteni, unul creștin și celălalt păgân. Cel din urmă aduce motivele sale în favoare păgânismului și argumente împotriva creștinismului. Creștinul răspunde. În primul rând, el admite faptul că creștinii au numai dispreț față de zeii păgânilor și dovedește acest lucru prin cuvintele următoare. șoareci, rândunelele și liliecii rod, insultă și ne pe zeii voștri. Dacă nu le alungați, aceste animale își vor face cuib în gura idolilor voștri, iar păianjenii își vor să pânze peste fețele lor. În primul rând voi îi lucrați, apoi îi lustruiți, îi vopsiți și apărați voi înșivă pentru ca apoi să vă temeți de ei și să-i cinstiți. Dacă am cercetat toate obiceiurile voastre, unele nu pot decât să provoace râsul pe bună dreptate, iar altele să inspire milă. Pe de altă parte, iată cum vorbește despre Dumnezeul creștinilor, tot același om. Când vă înălțați ochii spre ceruri și când priviți lucrările creației ce vă înconjoară, cum de nu vedeți clar existența unui Dumnezeu nespus de înțelept, care însuflețește, face să se miște, susține și guvernează întreaga natură? Priviți întinderea cea mare a cerurilor și iuțarea mișcărilor, fie atunci când noaptea vine arată presărată cu stele sau când sunt luminate ziua de soare. Vedeți mâna tot puternică ce le ține în sfera lor și care cărmuiește mișcarea. În continuare, același autor vorbește despre soare și lună, despre lumină și întuneric, despre ordinea minunată a anotimpurilor, despre marea cu fluxul și refluxul său, despre izvoarele și fluviile ce se varsă în ocean. Trece apoi în cercetare lumea animalelor, unde fiecare creatură și are locul său propriu și în cele din urmă ajunge la om și la minunata lui întocmire. Totul, spune el, vestește un creator divin și acest creator al tuturor lucrurilor este Dumnezeul creștinilor. Iubiți ascultători, cât de greitoare ar trebui să fie apologia aceasta? Și pentru noi cei din secolul 20, în rândul cărora se află încă mulți oameni care se închină unui tablou făurit de un pictor sau unei statui cioprită de un ciopritor în piatră, oricât de escusit ar fi un muritor de rând. Există în cadrul serviciilor poștale americane niște mașinării foarte interesante care sortează până la 14 scrisori pe secundă. Cât ai zis unul? 14 scrisori sunt citite de către un ochi magic, să-l numim așa, și dirijate pe 14 direcții corespunzătoare. În fața unor astfel de minunății, stai și te gândești ce minte iscusită a putut să aibă acela care le-a născocit. Și apoi, mergând mai departe, te gândești cât de iscusită trebuie să fie mintea care a născocit această minte. În același fel trebuie să ne gândim cu privire la toate minunățile care le întâlnim la tot pasul. Căci acea mașină este nimica pe lângă arta, pe lângă taina unui fir de iarbă. Numai un fir de iarbă cât de minunat este alcătuit și cât de repede ar trebui să ne îndrepte cu mintea către Dumnezeul cel tainic și minunat care l-a născut. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să ne ajuți în numele Domnului Isus. să-ți dăm voie să ne luminezi și noi ochii minții și ai inimii, să te recunoaștem în toate tainele vieții noastre și în tot ceea ce ne înconjoară. Că prin toate tu vrei să ne descoperi pe Domnul Iisus Hristos înțelepțiunea prin care le-ai creat și le pe toate. Ajută-ne ca în următoarele 30 de minute să luăm aminte la cuvântul tău, să te răsăm să ne descoperi tot mai mult pe Domnul Iisus Hristos pe care l-ai dat pentru noi, ca prin El să poți să ne aduci înapoi la tine, să fim cu tine toată veșnicia. Amin. Muzicuri minunate arată azi Hristos și totuși poți din ele, să n-ai niciun bolo. Iubiți ascultători, ne aflăm în capitolul 26 de la Matei, citim astăzi pentru început versetul 67. Ne aflăm în preajma celor mai solemne clipe care s-au consumat în toată creațiunea Lui Dumnezeu și anume restignirea Domnului Isus. Citim așadar versetul 67. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și unii l-au pălmuit. Iată așadar, l-au scuipat în față, al doilea l-au bătut cu pumnii și al treilea l-au pălmuit. Să fi lăsat pentru bagiocură la buna plăcere a norodului, ce poate fi mai umilitor și mai dureros? Să nu ai nicio apărare de la nimeni. Grozavă stare! Doamne Iisuse, așa ai suferit Tu pentru mine. Vai, și eu... Cum răspund eu la dragostea ta care a suferit ca să mă răscumpere? acesta e drumul Hristosului pe pământ, acesta e felul de primire care i se face în lume. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit. Să nu uităm imaginea aceasta a casei preoțești și să nu ne așteptăm la ceva bun de la ea. Domnul Iisus a fost osândit la moarte dar nu la jocul și scuipări. Toate acestea au fost M plus și plusul acesta a fost mai greu decât moartea însăși. Aici se arată câtă patimă era în tot ce îi se făcea întuitorului. Aici se vede la ce umilire dângi a fost supus El pentru noi. Aici se arată în chip desăvârșit răbdarea Lui cea fără de margini. Să nu uităm tabloul acesta. El... Creatorul cerului și al pământului, el care un cu un singur cuvânt ar fi nimicit într-o clipă această adunătură de bagiocoritori, el suferă în tăcere, renunțând la toată puterea sa. De aceea suferințele lui sunt de necomparat. Se povestește despre un misionar din India care, în timp ce predica, ascultătorii au pus mâna pe ciomege și pietre ca să-l omoare. Atunci, el văzând că este înconjurat din toate părțile și că nu mai e nicio scăpare, le-a cerut voie să le mai spună o poveste. Ascultătorii, deși erau în au îngăduit și cu o voce duioasă, dar plină de putere, a început să le povestească suferințele Domnului Isus. În timp ce povestea, unul câte unul din ascultători au aruncat pietrele și ciomegele din mâini, iar unii au început să plângă jocurile și chinurile, îndurate pe nedrept de Domnul Isus, le-a muiat inimile chiar și acestor oameni furioși și porniți la rău. Misionarul nu numai că a scăpat cu viață, dar a fost rugat să rămână mai departe în mijlocul lor, convertind pe mulți la o viață nouă, de urmași, supuși și ascultători ai Lui Hristos. Ce rușinos este să vezi astăzi! În mijlocul nostru, cei care ne pretăm că suntem creștini și avem Scriptura, a căror minte s-a bătătorit și s-a împietrit ascultând suferințele Domnului Isus cum rămânem de nesimțitori și nepătrunși față de aceste suferințe ale Lui. Noi mergem în litigiile noastre și dăm bani la avocați și ne zbatem și încercăm să facem câte putem ca să ne scoatem câte un drept care de multe ori nici nu este drept, și ce nu facem, deși nu avem nicio putere, Domnul Isus avea la dispoziția Lui aici mai mult de 12 legiuni de îngeri și ar fi trebuit numai să îngăduiască să fie scăpat. Și totuși n a făcut nimic. Iar noi care pretindem că suntem creștini și mergem pe urmele Lui, ne războim între noi, ne dăm în judecată, ne batem, ne bârfim, ne clevetim. Doamne, ai milă de poporul Tău! Într-adevăr, nicio parte din Evanghelie nu zdrobește inima păcătoasă mai mult ca partea în care sunt descrise suferințele Domnului Isus. De fapt, aici este centrul mântuirii noastre. Crucea Mântuitorului este puntea pe care El o întinde și prin care poate să pătrundă cel mai ușor în sufletul omului această cetate întărită și înconjurată de râul păcatului. Când nu mai știm ce să spunem cuiva, să -i povestim suferințele Domnului Isus. De ele are nevoie tot timpul și sufletul nepocăit și cel pocăit. Atâta timp cât ziua Harului n-a trecut, Crucea Mântuitorului rămâne centrul mântuirii și puterii noastre duhovnicești. Aducându-ne mereu aminte de toate suferințele Domnului pentru noi, mai ușor ne purtăm crucea noastră și mai răvnitor devenim în lucrarea mântuirii sufletelor, care ne înconjoară și care au nevoie și ele de mântuire. În versetul 68 citim în continuare isprăvile care le făceau cei care îl duceau pe Domnul Isus la răstignire. Citim: Zicând, Cristoase, prorocește-ne cine te-a lovit! Știți, asta e mai grea decât loviturile cu pumnii. Cât de adânc ai fost umili de oameni, Doamne Isuse! Da. Cuvintele de o care sunt mai grele decât pumnii și scui pările în față. Așa a suferit Domnul Isus pentru noi. În Talmud se spune că la fel a fost bagiocorit Barcoba, conducătorul evreilor în lupta pentru eliberarea de subjugul romanilor. Deci, cei care îl bagiocoreau pe Domnul Isus îl loveau și ziceau, Cristoase prorocește ne cine te-a lovit. După cum s-a mai amintit, în Orient era obiceiul ca să li se acopere fața celor condamnați. Așa au făcut și cu Domnul Isus. Întâi l-au legat la ochi și apoi au început să-L pălmuiască zicând Hristoase prorocește-ne cine te-a lovit. Așa fac păcătoșii și astăzi își formează întâi convingerea că Dumnezeu nu vede și apoi lovesc. Preoții aceștia aveau în mijlocul lor un proroc pe Domnul Isus, dar iată ce îl pune să prorocească. Cine este cel care te-a lovit? Și fiindcă nu răspundea la asemenea întrebări, ei se întăruiau mai mult în convingerea lor și ziceau, desigur, omul acesta nu este un proroc. Cu asta se termină judecarea lui Isus de către sinedriu. El este dus să petreacă noaptea în celulea condamnaților la moarte, iar judecătorii lui, în frunte cu caiafa, au plecat să se culce liniștiți, ce au făcut așa zisa datorie față de Dumnezeu. Vai, înfiorătoare stare! După ce ai hotărât să iei viața cuiva, pleci nepăsător, ba chiar bucuros că ai împlinit o slujbă pentru Dumnezeu și că ai apărat cauza adevărului. Vai, câtă orbire! Cât este denșelată înșelată biata făptură de către diavolul! Nimic nu-i mai de preț ca viața și ca bunul nume. ce mai rămâne omului dacă îi le iei pe acestea?" Ce slujbă mai bună poate fi decât apărarea vieții? Dumnezeu nu ia viața la nimeni, ci din potrivă. Adevăratul credincios și reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ, seamănă cu Dumnezeu, adică dă viață tuturor și îngrijește cu dragoste pe cei neajutorați. Sinedriul privea satisfăcut cum era bagiocorit Domnul Isus și îi spunea un bagiocură, Cristoase, prorocește-ne cine te-a lovit. Doamne, cine sunt cei care te lovesc pe tine și astăzi? Evrei, eretici, creștinii, frații? A cui palmă te lovește mai greu? Mâna preotului datător de sminteală? Mâna de mirean necuvincios și fără sfială? Mâna desprânată, mână Mâna de judecător nedrept? Mână de bogătaș de milostiv? Mână de criminal și hoț? Mână de fățarnic? Mână de frate care nu poate vedea pe alt frate? Doamne, a cui mână te doare mai tare? Mult ai suferit Tu, Doamne Iisuse, atunci, mult sufertu Tu și astăzi din partea tuturor, dar mai ales din partea celor care sunt ai Tăi. Doamne Isuse, mult ai suferit și din partea mea. Mult Te-am lovit și eu cu păcatele mele, cu purtarea mea rea, cu gândurile mele murdare. O, oh, ajută-mă să nu Te mai lovesc, să nu-ți mai măresc durerea Ta, ci mai degrabă, Soalin, printr-o dragoste curată și fierbinte față de Tine și față de toți credincioșii Tăi. Ajută-mă să pot învăța pe oricine să nu Te mai lovească. Să fie de ajuns, Doamne, ceea ce ai suferit până acum. Nu vreau să mai primești lovituri prin mine, ajută-mă la aceasta. Amin. Lăsând acum deoparte tabloul acesta, haideți să ne îndreptăm către Petru, pe care l-am lăsat mai devreme în curte, șezând jos cu aprozi. Citim așadar versetul 69 să vedem cum se desfășoară împrejurările acolo. Petru însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și a zis Și tu erai cu Isus Galileanu? Petru probabil că va fi fost mânat de gânduri curate când a venit în curtea marelui preot. El care și iubea învățătorul și căruia îi făgăduise că nu se va repăda de el până la moarte, a vrut să se țină de făgăduință. Dar vedeți, nu este de ajuns numai gânduri curate când e vorba de a urma pe Domnul Isus și a face lucrarea Lui, ci trebuie mers pe calea cea una singură ale pădării de sine și armonizarea căii noastre cu voia și cuvântul Lui Dumnezeu. Dacă nu există această armonizare, cele mai frumoase gânduri și cele mai frumoase lucrări duc la dezastru așa cum s-a întâmplat cu Petru. Întotdeauna trebuie să fim foarte atenți, ca să nu pornim când Dumnezeu stă pe loc și să nu stăm pe loc când Dumnezeu pornește. Sunt vremuri când trebuie să luptăm pentru Dumnezeu și sunt vremuri când trebuie să rămânem liniștiți. Petru ședea afară în curte. În timp ce se întâmplă astfel de lucruri învățătorului, Petru șade. Întâi trebuie să văd pe Domnul Isus așezat în liniște și apoi pot ședea și eu. Cum să șed liniștit în timp ce mântuitorul meu suferă chinurile cele mai mari? Și apoi încă un lucru. Pericolul de a sta afară în curte și mai ales în curtea marelui preot. Dacă un credincios vrea să nu ajungă să se lepede de Domnul și de adevărul său, nu trebuie să intre și să șade în curtea vreunui mare preot. Petru, bietul de el, n-a ținut seamă de această îndatorire, și a plătit-o scum. Afară, în curtea mare lui Preot, este Întunericul. De citit Matei 22 cu 13, Apocalipsa 22 cu 15. Credinciosul trebuie să fie în Sfânta Sfintelor, cum vedem la Psalmul 84 cu 4, și nici de cum în curte, nici chiar în curtea Templului, cu atât mai mult în curtea mare lui Preot. Când stai afară, de casa Domnului, ți se potrivește vorba erai, căci în clipa aceea nu mai ești cu Isus. Richard Wundland spune, dacă un credincios nu vrea să ajungă să se lepede de Domnul, nu trebuie să se încălzească la același foc cu cei necredincioși. Petru a neglijat această îndatorire de a se separa. În înțeles duhovnicesc, în curtea Marelui Preot sunt slujnice. O slujnică a venit la el, la Petru și a zis, Și tu erai cu Iisus Galileanul? Dar de ce o are o femeie? Să nu fie aceasta semnificativ? Ba da! Femeile care sunt o icoană a organizațiilor și a popoarelor, lucrul acesta se poate vedea din textul de la Ezechiel 16 și Apocalipsa 12 cu 17, ele pândesc pe slujitorii lui Dumnezeu. Duhul de partidă, de culte, pândește pe Isus și pe slujitorii lui. Și oricât de s ar amesteca un slujitor al lui Hristos cu mulțimea din curtea mare lui preot, până la urmă tot va fi descoperit de vreo slujnică. Slujitorul lui Hristos se cunoaște și dacă el nu se separe de bunăvoie, va ajunge să se separe forțat, dar amestecat tot nu va rămâne, să luăm învățătură din toate și să nu fugim de adevăr. Este spre binele și fericirea noastră atât cea trecătoare, dar mai ales cea veșnică. Iată ce a răspuns Petru acestei slujnice. Citim versetul 70 de la Matei 26. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și a zis, Nu știu ce vrei să zici. Atunci când în mod conștient te abați cu un singur pas de la drumul adevărului de care ai fost convins, urmează de la sine și ceilalți pași, până când te vei lepăda în fața tuturor cu jurământ. Când te lepezi în fața unuia, te lepezi apoi în fața tuturor. Cine cade în fața unuia, este căzut pentru toți. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă, scrie la Proverbe 29 cu 25. Petru și-a pierdut încrederea, de aceea a fost frică de oameni și s-a lepădat de Domnul. Thomas Morus spune așa, Dacă te-ai bucurat cu Hristos la nunta din Cana, nu face să te dai înapoi să stai cu el la scaunul de judecată a lui Pilat. Petru a zis așadar, Nu știu ce vrei să zici. Știți? Nu te poți ascunde în dosul vorbelor. Dintr-un sac cu cărbuni nu poate ieși praf alb, spune un proverb. Petru a căutat să ocorească răspunsul, făcând pe nepriceputul. Nu știu ce vrei să zici, deși el știa precis. Și când face pe prostul, tot lepădare se socotește. El a căutat să-și înface oarecum cugetul, dar nu s-a putut. Când lepădarea se produce înăuntru, aparențele nu mai au valoare. Petru s-a hotărât să nu mărturisească adevărul și de aceea căuta să se folosească de toate mijloacele ca să ocolească drumul adevărului. Până la urmă, starea lui a trebuit să fie dovedită în fața tuturor. Când toți s-au convins de lepădare, s-a trezit și el. De multe ori, Domnul ne lasă să mergem până la capătul drumului, ales de noi, și după ce ne-am lovit cu capul de toți pereții, când ne-am convins pe propria noastră piele de rătăcire, intervine El, ne ridică, ne curățește, ne iartă și ne primește din nou în casa păcii și a dragostei Lui. Aceia care erau în jurul lui Petru nu l-au lăudat, nici n-au arătat vreo satisfacție din pricina lepădării Lui, ci au rămas mai departe în starea lor. Așa se întâmplă totdeauna. Cei în fața cărora telepezi de Domnul și de adevărul Lui, Rămân mai departe în starea lor de păcat și nici nu se mai ocupă de tine. Ai făcut păcatul și după aceea te lasă singur. Petru s-a lepădat de Domnul Isus negând. Nu știu, nu sunt. Ce deosebire între Isus și Petru! Cel din tâi răspundea în fața marelui preot, da, sunt. Celălalt răspundea în fața unei slujnice la o roabă, nu sunt! Când ajungi să te tăgăduiești pe tine, te găduiești și pe Dumnezeu. Petru lepăda pe Domnul Iisus după clipele înălțătoare de la cină. Să fim atenți, căci după orice stare de bucurie și înălțare duhovnicească, urmează totdeauna o mare ispită. Nici o clipă să nu renunțăm la veghere, atâta timp cât suntem în lumea păcatului. După biruință, spune un proverb, să-ți fixezi mai bine coiful pe cap. Vrăjmașul pândește momentele de delăsare de după victorie și atunci dă atacul său cu mare furie. Cromwell spune așa, încrede în Dumnezeu, dar vezi ca praful de pușcă să fie pregătit. În înțeles duhovnicesc, totdeauna trebuie să fim pregătiți de luptă și de apărare, până în clipa când vom isprăvi alergarea, până în clipa venirii Domnului Isus. Atunci totul se va termina și vom intra în odihna cea veșnică. În versetul 71 citim cele ce au urmat cu privire la Petru și anume, Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo, Și acesta era cu Iisus din Nazaret? Iubiților, oriunde te-ai învârti în curtea mare lui preot, tot de pericole dai. Fie în casă, fie în pridvor, fie în orice colț din interiorul zidului curții, întâlnești numai slujnice și slugi în slujba Marelui Preot, toate și toți fiind vrăjmași în vederea Lui Hristos. Slujnica care îl vede acum pe Petru era alta, dar țânta urmărită de ea era aceeași, și anume să-l facă să se lepede de Hristos. Metoda care întrebăințează diavolul este alta, dar scopul rămâne același și anume despărțirea sufletului de Hristos. Alte și alte împrejurări vin peste din credincioși, dar satana urmărește prin toate aceeași lucrare vrăjmașă și anume despărțirea creștinului de sfințenie, de dragoste și de adevăr. Într-un cuvânt, prin toate el urmărește despărțirea de Hristos. Nu forma de afară interesează pe diavol când este vorba să lupte împotriva lui Hristos, ci atingerea scopului, adică păstrarea sufletelor în păcat și îndepărtarea lor de trăirea adevărată cu Hristos. Forma poate fi religioasă sau ateistă, îmbrăcată în haine de soldat sau de mare preot, de înger sau de drac. Și cu atât e mai periculoasă forma, cu cât este mai strălucitoare pe din afară. Deci o altă slujnică. Vai câte slujnice are marele vrăjmașa lui Hristos! Slujnicele marelui preot Caiafa erau tot făpturile lui Dumnezeu, dar intrând în curtea și în slujba lui, au primit chipul și duhul lui de vrăjmașa lui Hristos. Așa face și diavolul cu lucrările și făpturile lui Dumnezeu. Le transformă făcându-le după chipul său blestemat. Științele, artele, filozofia, tehnica și așa mai departe, împreună cu oamenii, sunt de la Dumnezeu. Dar diavolul a pus stăpânire pe ele și le întrebuințează în slujba lui. Cel murit este un cuvânt al lui Luther despre muzică. Zicea el așa, muzica este o fică a cerului căsătorită cu dracul. Și ceea ce s-a spus despre muzică se poate spune despre toate artele și despre toate științele. Deci o altă slujnică, dar toate urmăresc pe Hristos și pe slujitorii lui. Să fim foarte atenți la slujnice. De fapt, cel mai fericit lucru este să fim ieșiți duhovnicește din orice curte vrăjmașă. Dacă nu ne mai stăpânește păcatul sau vreo pornire firească, nici o slujnică nu mai are putere asupra noastră. Iubiți ascultători, încheiem aici programul 240 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții cu dorința fierbinte în inimile noastre de a ne lăsa treziți de Duhul Domnului Hristos, care și de data aceasta încearcă din toate puterile Lui să ne trezească dintr-o stare de lepădare față de El și acum cât mai avem timpul să ne întoarcem la El cu căință și cu lacrimea mare, așa cum a făcut și Petru. Domnul să ne ajute la lucrul acesta, El ne ajută, mai rămâne din partea noastră să ne dăm toate silințele să primim ajutorul Lui. Să ne întoarcem la El, să-L urmăm pe drumul depădării sale, ca să putem ajunge la Slava care ne așteaptă în veci, pregătită de El pentru noi și spre Slava Lui. Amin!